Té vida. Si el mires, ja noies. Té un membre te respira. Et animal que no existeix.' tota i s'abagina. Forni- també vell mateix. T farta m' il·lumina. Tétata com un peix. Me menja i m me vomita. Un simple mal entès me i me compixa et s'animal te no existes de qualsevol forma de vida travets de gent amb sa pupila tan despassat la teclata comença ara. Som una mòmia. Som dues valles. És dòcil, té vida. Si el mires, ja no és. Té un membre te respira, ets animall que no existeix. Salta sa i se vagina. És una aquest silenci, és una tortura, de tot un cos, de tota una vermada. Només me queda un palm de txarn amb barra, desvinculat de qualsevol forma de vida i la gent amb pupila, despassat. La de tecla que comença ara. I a la nit vam conèixer tres dones altes... Hola, bona tarda, benvinguts a l'Altra Veu. Avui comencem un nou programa jove que podreu escoltar cada divendres de 7 a 8 de la tarda a Ràdio Molins de Rei. Som en Roger Castillo i la Sonia Serrano i tenim un primer altre Veu ple de propostes. Avui entrevistarem en Joan Tracerra, president del casal de Joves La Mola, que ens ajudarà a començar amb bon peu aquest projecte. Més tard, l'Helena Estela ens explicarà les seves tres curiositats de la setmana i en Roger Luna serà l'encarregat d'inaugurar la secció cultural del programa amb una crítica d'un llibre. Seguirem amb una agenda particular d'activitats interessants pels propers dies i acabarem el primer altaveu de la temporada escoltant el comentari d'actualitat que ha preparat Lirina Gimeno. Però abans de tot plegat, toca estrenar la secció El disc del dia, una proposta musical que ens acompanyarà al llarg de cada programa. Per iniciar aquesta aventura hem volgut que ens acompanyés la música la música del grup Revelació de Catalunya dels últims mesos. Els Manel, un quartet de Barcelona que ha combinat unes lletres imaginatives amb un so entre el pop i el folk, marcat per la inusual presència d'un ukelele. Què és això, Roger? És un instrument de quatre cordes, semblant una guitarra més petitó, que és bastant interessant, eh, que coneixem de prop alguns dels que estem ara aquí en aquest, aquest locutori. i que ja explicarem. Un dia el portarem i el farem soet en directe. Perfecte. El disque dels Manel, els millors professors europeus, ha tingut una gran acollida entre el públic, que ha festes majors i sales de pagament en un fenomen mediàtic difícil de recordar en els últims anys a Catalunya. En el, els Manel es van formar per participar al concurs 9 de l'any 2007, en què van sorprendre tothom i van obtenir el Premi Joventut, un guardó que anteriorment havien obtingut grups com els Macedoni, les Macedònia o els, Moline els Molinecs de Nevera. Sí, que malauradament ara ja no toquen junts, però no. bueno, van fer un altre projecte, però vaja que mm -hmm. el Premi se'l van merescutament el seu any. Un dia també portarem aquest disc. Sí. sí. I ara, per ara, els Manel, de fet, continuen presentant les cançons del disc i algunes sorpreses en directe per Olot, Tortosa, Cambrils o Tarragona. I també seran un dels grups protagonistes de les festes de la Mercè d'aquest any amb l'actuació a l'antiga fàbrica de la, de la dama amb els Billy and the Vision, de Tonight, Tonight, Tonight, eh? Serà un espectacle, això. déu nhi -do. <laughs> Doncs us deixem amb la nostra particular cançó de l'estiu. Benvinguts a l'univers de Manel. Benvinguts al mar. Groc. Tu i jo hem cantat a la vora del foc. Tu ja jo hem buscat coses similars. Tu ja jo hem tingut el cap ple de paradals. Tu i jo del de la nòria, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat. Tu tovalloles convido a un gelat juguem a pala grega esquivant passejants a l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist, a la cala d'un costat torno una estona ara que bufa la mar així estirada sa reu espectacular llarga i blanqueta la sorra llegint intrigues vaticanes de final inesperat és abusiva tanta calor si et poses bé al Amb un calcàlcules com està l'aigua i tot està llest per tal temps. la feina truem un matí non perdonaria mai no podria assumir non afartam la moto i que no fes sin que mi mollu aquí ha patravandalo e en piling i duat la pinza Anem a l'entrevista. Tal com anunciàvem al sumari, tenim amb nosaltres en Joan Tracerra Rimbau, que és el president del casal autogestionat de joves La Mola de Molins de Rei. Té 21 anys, estudia ciències ambientals i, entre altres coses, és monitor de l'Esplei, la grupa. Joan, bona tarda. Bona tarda. D'entrada, i per trencar el gel, què és això de La Mola? La Mola, així per trencar el gel, és un casal de joves que hem fet eh, bueno, uns joves de Molins i que fa poc que es diu La Mola... I bé, bueno, jo crec que és un espai de participació juvenil on tots els joves poden dir la seva i participar de manera activa per millorar l'entorn, no? I bé, m'agradaria remarcar això de juvenil perquè La Mola és un projecte que, que engloba gent jove, en principi. Uh, també això de tots, perquè quan diem tots els joves no ens referim a tots els joves de Molins, sinó a... que tots, o sigui, tothom pot participar. No volem que tampoc tothom participi, però sí que tothom pot participar. I, I també subratllar la, la paraula participar, que bueno, per, participar és una manera de, de millorar de millorar l'entorn, no? i creiem que és important que els joves a, a, participin. Quins objectius teniu? Uh, doncs bueno, l'objectiu en general del casal de joves és educar. No? Crec que les persones sempre estem aprenent coses i jo veig el casal de joves com, com una continuació de, dels caus i dels esplais i és un lloc diferent on s'aprenen moltes coses. Mira, uh, per mi és important canviar l'entorn i crec que la democràcia on vivim és, un, és, és una mitja democràcia perquè el projecte de la Mola uh, estimula un altre tipus de democràcia, no? la democràcia més participativa. Funciona una mica diferent. Uh, no entenem la democràcia com, com anar a votar un cop cada quatre anys, sinó que entenem democràcia com que és el poble amb la seva pròpia participació, el que té la possibilitat de manifestar-se per igual amb punts de vista tant majoritaris com minoritaris a, a les decisions polítiques, no? Sense negar que la democràcia normalment descansa sobre les opinions de majoritàries, però creiem això, doncs, la democràcia participativa no és una democràcia desordenada, caòtica ni, ni inorgànica, sinó una forma disciplinada de participació respectuosa i, i, de, i que respecta els principis de, de tothom, no? Abans has dit, Joan, que el casal de, de joves estava format pe, per joves. Eh? Què entén la mola per jove? Una mica pel que, pels que en senten. La mola, bé, el, eh, jove és tot aquell que ho és d'esperit, de, no? Però com, com el projecte havíem de posar una edat, ben posada. que de 14 fins a 35 anys. Vull dir, vam obrir el marge de joventut al màxim que es podia obrir i, i ho vam deixar així. No? Clar que això de joventut és una cosa social i que no... D'acord, mm -hmm. vale, perfecte. Com si et sembla bé, fem una mica de memòria per tal que els oients se'n puguin fer una idea clara. Quan sorgeix això del projecte del Casal de Joves? Uh, això del Casal de Joves surt, uh, és un projecte que vam engegar amb molta il·lusió un grup de joves ara fa dos anys. Uh, bé, particularment, jo la primera vegada que vaig sentir parlar d'un Casal de Joves era a una assemblea de Calabanya, que era bueno, un local petit, que a la plaça de la Creu, que potser ja coneixeu, que tenia les possibilitats limitades, no, no podíem arribar a molta gent... Uh, bueno, teníem la nostra assemblea i anàvem fent cosetes però d'aquí va sortir la idea doncs, de fer alguna cosa més gran de, de, poder, de poder engegar un altre projecte que es, li vam dir Casal de Joves que es va començar a dir en Placaix i que bueno, a partir d'aquí vam començar a associar-nos i a fer, i a fer aquesta, aquest projecte no? Placaix, si no m'equivoco, eren les sigles de la plataforma per un casal autogestionat de joves. Sí. I va ser l'embrió de l'actual casal La Mola. En què consistia? Com, com funcionàveu? Sí, Placaix, bueno, com ja sabeu, era una assemblea de, de joves que ens reuníem cada setmana per parlar sobre les nostres motivacions, quina era la, la realitat observable Molins de Rei, què creiem que faltava, què volíem canviar, què ens agradava, què no ens agradava, com ho volíem fer i per què ho volíem fer, no? I, i érem, érem bastanta gent per fer allò, però, però bueno, volaven, volaven per dals i volaven les actes de l'assemblea, i eren, érem això, bastanta gent però poc organitzada. No? I això ha canviat ara? O si sigui, El funcionament actual de la Mola difereix de plecaix? És més organitzat? Està més treballat? Sí, bé, ha canviat en, en, certa, en certa manera, crec que va una miqueta millor, no? Ara funcionem per, per comissions i grups estables, tenim una assemblea però ja la fem cada 15 dies, Beno, evidentment tenim un president, un secretari, i un tresorer, com, com és normal en totes les, les associacions. Tenim responsables de relacions exteriors, tenim, bueno, moltes més coses, mateix. <ríe> és... Ehm, uh, i això les, el que és important és que els grups estables i les comissions es reuneixen independentment de la resta i llavors això les assemblees de socis les fem cada 15 dies i la idea és fer-les cada... la idea és que cada cop siguem més i poder-les fer cada més més pausades en el temps, no? I llavors hi ha la comissió, que, que ara aquí ho dic públicament, que jo crec que som els burros, perquè som els que tirem del carro, i, i bueno, som els que una miqueta organitzem tota, tot el casal de joves sense arribar a prendre les decisions, perquè no en prenem cap, però som els que, els que ens encarreguem de, de la part negra no?, del casal. I bé, jo ara he de fer un projecte i intentaré millorar el projecte de la Mola perquè la cosa vagi més rodada, perquè crec que hi pot anar. I, bueno... Com que faràs un projecte, que vols dir amb això? Sí, he fet el curs de directors a ah. Cifores i he de fer un projecte d'algun... Bueno, de començar un projecte o millorar-ne algun uh -huh. i el que faré serà un projecte de millora, serà una proposta, evidentment però que si l'assemblea la, l'agafa amb bons ulls doncs puc intentar uh, fer que la cosa vagi més rodada amb, el, amb alguns temes, no? Uh -huh. Bé, temes organitzatius i això que m'han ensenyat intentar-ho traspassar. Uh -huh. Fa un moment, deies això dels grups Mhm. Um, què cal fer per formar un grup estable? O sigui, és necessari ser soci del casal o participar-hi Com va? Bueno, per, formar, per formar part d'un grup estable només cal tenir ganes i, i un projecte. És simplement per facilitar les coses, fem que alguna persona del grup estable participi les reunions d'aquests burros i, clar, per ser dels burros cal fer-se soci, no? Uh, Bé, bueno. De fet, estem parlant de socis, però això de socis és un tema que tenim pendent i que, que quedi clar que aquí hi ha ningú és soci encara, ni, ni jo sóc soci. D'aquí a, a poc, d'aquí a poc. Sí. Bé, això de fer-se soci ho vam decidir així en el nostre projecte, en el nostre règim intern, i ara ha quedat de moment, però sí. De moment pot ser tothom, de qualsevol grup estable. I més enllà de Molins de Rei, Joan, formeu part de la CJ. Què signifiquen aquestes cicles? Uh, la CJ és l'Associació de Casals de Joves de Catalunya que bé garanteix la solidesa de, dels projectes dels casals que, que fan els pobles is no? i els facilita la formació i els recursos. Uh, també el, el, la CJ en representa a escala nacional, internacional i treballa pel nostre reconeixement, ens busca suport institucional, uh, connecta, ens connecten entre diferents entitats de o entre diferents entitats de joves. Mm, Bé, bueno, també ens... Sí, mm, és un element clau i indispensable, no?, per assegurar la consolidació d'una xarxa articulada d'aquesta societat civil. Doncs, escolta'm, Joan, si et sembla, perquè la gent situï més a la pràctica eh, i que pugui veure què s'ha anat fent amb l'any i mig de vida, ja sigui amb el nom de Placàs o amb el projecte actual de Casal de Joves, què, quines activitats s'han fet? A veure, han fet coses, jo no sé si me les sabré dir totes, però... Hem fet, jo la primera que me'n recordo és una concentració que vam fer en, en Placaix, que la vam fer a la plaça de l'Ajuntament i que reclamàvem el nostre local, reclamàvem, consoli... bueno, reclamàvem que estàvem allà, bàsicament, i volàvem per a dalt a la plaça de l'Ajuntament. <ríe> uh, vam fer concerts, també, vam fer un, el concert de, de la formació de l'Assemblea directa directament, on es va consolidar el, presi... el primer president secretari-tresorer. No ets tu, eh? eh? No n'ho ets tu, es veu. No era el primer president. No, no. Uh, doncs aquell dia també hem fer un concert, hem fer, fer sopars populars, me'n recordo dels de la Festa Major. Hem fet un curs de clown, també, com a més... una cosa més estable en el temps. També vam participar en nom del casal de la Plataforma per la Defensa de Collserola, uh, per la construcció de les 300 cases aquelles de la Riarada. Mm, hem organitzat dos Sant Joans, hem organitzat un cap d'any i de moment, hem, que jo sàpiga, no sé si em deixo alguna cosa, però... Home, Déu-n'hi-do, no? Des Déu o menys són aquestes les cosetes que hem mm -hmm. anat fent i les que ens queden clar. I parlem del local. On està i com, com l'heu aconseguit, Joan? El local, el local està a terra perquè ens va caure del cel. A veure, explicació veure, explica oh, que oh, més de dir? <laughs> Uh, bueno, això ens hauríeu d'explicar vosaltres millor que jo, perquè vosaltres no els que més veu aconseguir. Va, si vols, deixem explicar una cosa. Nosaltres dos també formem part de, sí. del casal de joves, de la Mola. Home. I, de fet, som un dels grups estables, que abans parlant de grups estable hem fet un grup estable així de ràdio per practicar nosaltres i també per poder difondre activitats i coses que nosaltres creiem interessants. I així, en aquest sentit, és normal que nosaltres també en certes coses de les que estàs dient les coneguem prou bé perquè també formem pare, evidentment. Sí, no? sí, que quedi sí, sí. clar que ningú pensi coses rares, que és la veritat. <ríe> doncs sí, el, el local està situat al barri del canal, l'adreça formal és carrer Reseta número 3, nau però jo sempre dic que són les naus del carrer del canal de la Infanta perquè l'entrada és perllà no? I, I el primer que ens ho doncs, això doncs insistint molt, bàsicament, en altres dos, i Bueno, sí, i el local bueno, el vam aconseguir gràcies a un propietari privat, diguéssim, no ens, no ens el va cedir l'Ajuntament i aquesta empresa doncs, no, no el feia servir, el teníem al mes, el tenia avorrit i mort de fàstic i ens el va cedir per poder fer el nostre projecte allà dins no? I com és el local aquest? És, és gran? O sigui, té sales diferents? És sí, gran, és que petit és? treu foc pels <laughs> uh, és gran, és gran són dos nous industrials uh, connectades entre si que... Uh, Sembla, sembla que és un antic taler d'una fàbrica d'abans que està abandonada i bueno, és, és gran i, i té molta feina per fer. I com va aquesta feina? Com van les obres, Joan? Que això crec que, que tu ets qui ho sap millor, també. Les obres... Vam, vam, em sembla que ha, vam contractar una empresa de, de, bueno, que ens van fer les obres per, per posar a punt al casal. I el que van fer van ser tapar les goteres i, i el local, diguéssim, ara ja està adequat, per, o sigui, ja està habitable, diguéssim. Uh -huh. Però encara queda tota la instal·lació elèctrica, queda tota la instal·lació de l'aigua, queda tota... Bueno, tot, tot, bàsicament tenim quatre parets que on, les, on no hi entra aigua, que de moment ja és bastant, Home, però és encara no té forma de casal de joves, no? i això no, no ho pot fer una empresa si ho hem de fer tots nosaltres, no? Mm, volem que el president es mulli, no? Quan, quan estarà a punt, això? Sí, sí. <ríe> Ara em sento polític, aquí. Yeah. Eh? <ríe> no sé, diré, diré, no sé. Què s'ha de dir, en aquests casos? <ríe> que ja arribarà, no? Sí, cosa estarà a, a punt no quan, els, quan els joves de Molins tinguin ganes que estigui a punt, llavors estarà a punt. Perquè, si ens hi posem tots, eh, ho farem en un moment, però clar... Em sembla que estàs convidant els joves que ens puguin sentir a... Estic si convidant a sí senyora. sí, senyora. Molt bé, perfecte. Um, I de, després, uh, quina diferència creus que hi ha entre, entre un casal municipal i un, i un casal autogestionat com pot ser el nostre? Bona pregunta aquesta. Sí. Uh, bé, la diferència una mica és la, la diferència entre consumició i participació. No? Crec que un casal, de, un casal que fa l'Ajuntament pels joves és un... És un són activitats que creen eh, gent gran diguésin per joves. I en canvi, la nostra activitat al nostre casal per, les activitats les creen els joves i pels joves. És la, és la diferència entre anar a passar el temps al casal de joves o, o entretenir-nos en un casal de joves o realment eh, anar-nos educant-nos anar a formar el casal de joves, participar a les nostres pròpies activitats, no, no consumir-les, no? sinó crear-les i, i associar-nos que és l important del casal de joves. I a les properes activitats, eh, continueu celebrant grans celebracions, tipus Cap d'Any o Sant Joan o aquestes coses que has dit abans que havia anat fent? Sí, bé, bueno, això són temes que hem de decidir entre tots, però jo penso que un poble ha de tenir el seu espai d'oci i de festes, no? I no podem estar cada cop que s'acosta una festa anant a, a consumir les festes dels veïns. Crec que és important participar de les nostres festes i fer les nostres festes de molins, les més populars i les més divertides de, del Baix Llobregat i crec que és necessari també que els joves de, de menys de 18 anys tinguin aquest espai de festa i d'oci aquí al poble i que la gent està agafant cotxes i agafant aquestes coses bueno, però de totes maneres, et dic no, no sóc jo el qui decideix si fan aquestes festes o no eh? és una miqueta entre tots Molt bé I per últim, Joan, si, si algun jove vol participar del casal què he de fer? On es pot adreçar? Doncs no sé si estaràs d'acord amb mi però aquest crec que és un punt que hem de millorar tots plegats <laughs> perquè sí que es pot adreçar a una assemblea i pot presentar el seu projecte, i... però crec que per fer això eh, necessitem superjoves supermotivats que entrin en projectes dels de més i que se'ls sentin seus. Llavors crec que això hauríem de treballar perquè per arribar al punt de que els joves acabin d'entrar el casal sense gairebé ni adonar-se'n. No? Jo crec que hi ha diversos tipus de, de participació i que cadascú pot entrar al casal de, amb, amb el grau de participació que vulgui. No? pots entrar com a dirigent o com a responsable o pots entrar com a membre d'una comissió o simplement pots ser soci del casal o pots ser usuari o pots ser consumidor i jo crec que, que tothom que tothom ha de ser del casal de joves i tothom se l'ha de sentir seu en el seu grau d'implicació que vulgui no mm, no sé Quan dius dirigent, més o menys, què és el que vols dir? Quan dic dirigent, bueno, quan dic dirigent és una paraula És una paraula que no és gaire ben acceptada em refereixo <ríe> a doncs això, doncs a formar part dels burros o a o estar de responsable en alguna comissió o ser mm. el portaveu d'un projecte o d'un grup estable o una cosa així però amb el mateix grau de decisió, de decisió que la resta evidentment, evidentment sempre l'assemblea sí, és, és, la, és la que té el màxim poder de, en el casal, això sí i ja agafarem un altre dia l'organigrama que quedi ben clar a la si llarga aquest dia sí, sí, sí. Sí. Sí. doncs si et sembla i com intentarem que sigui habitual al nostre programa, acabem l'entrevista amb un petit test que t'hem preparat vale. per conèixer millor, ja més personalment més enllà de la mola uh -huh. um, no sé, tu Joan a veure, estàs preparat o què? no, és una sorpresa això eh? a veure, va, primera pregunta és molt fàcil, eh? o sigui, intenta allargar una mica les respostes si ho veu, creus convenient i si no, endavant què tries, Escola Elgina o Sant Miquel? Elzina. Elzina, per què? Perquè ha anat al Sant Miquel. <ríe> no cal dir res més. Segona, segon test. Uh, Maria o Susana? Maria. Per què, Joan? <ríe> <ríe> perquè és la meva xicota. Oh. Fàcil de dir. Sí. Tercera pregunta, aquesta segur que és més complicada. Menorca o Marroc? Menorca. Clarament. Sí, perquè és més actual, més proper i més... Bueno, però Marroc també té les seves coses bones, evidentment. I va, última, última pregunta del test. Bateria o bombo? Bateria. Bateria, així m'agrada. Acabes er de triar amb Bau Catonàvia, te, er te n'adones? Merricka i plena, sí, sí. Merricka i plena. <ríe> <ríe> <ríe> va, perfecte. No ho havíem dit al principi, però els van també toca amb Bau Catonàvia, el grup infantil d'aquí Molins de Rei, i també la xaranga les Bands de Marxa. I si et sembla, doncs, no ho sé, moltes gràcies per haver vingut. Ets el primer convidat entrevistat del programa. Un honor. I res, esperem que molta gent s'animi a formar per parlar del projecte de la Mola, nosaltres també, evidentment i venint activitats, quedant grups estables, participant a assemblees, el que sigui. Molt bé. Molta sort per aquest curs. que Igualment, en eh? aquest programa. Eh? Felicitats. <ríe> Gràcies. I ara seguim Coneixent Millor el Grup del Dia, Manel, amb la magnífica cançó Ai Dolors. Ai Dolors, porta'm al ball, avui que ve, som, és quan hi hem d'anar. Ai, Dolors, vindré cap al tard amb un cop de cotxe i t'esperaré baix. I Dolors, avui entre els caps no hi haurà mirades de complicitat. Ni, Dolors, cap dit despistat que fregui una esquena per casualitat. Avui, Dolors, jo picaré un ritme amb les mans mentre tu treus els lliquets de l'enèsim combinat. Avui, Dolors, proposa un tema al cantant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 un que ens expliqui la posteritat, un que conscientment sigui un punt i final d'olors. Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Eh, merda. I tot seguit descobrim les tres curiositats de la setmana de l'Helena Estela, que és la primera protagonista d'un espai en què cada setmana aniran passant diferents joves amb aficions desconegudes. Helena, bona tarda. Bona tarda. De totes les curiositats que has fet en els últims anys, quin has triat per començar? Doncs per començar he triat una afició que a mi em té el cor robat des del primer dia que la vaig fer i són els pastorets. Home, Molt bé. et coneixem ja dalt de l'escenari. Sí explica, a veure. Bé, no, doncs, Re res, bàsicament explicar que... I, eh, els pastorets aquí molins es fan els d'en i que a part dels d'en doncs, bueno, n'existeixen més a no? Catalunya, però que els, de, els que es fan aquí a molins només es fan a Berga i a Sant Quirze de Besora a ah, la majoria de pobles de Catalunya es fan els d'en Folqui Torres i alguns altres es fan els d'en i res més que, a veure, per explicar-vos perquè és molta afició meva doncs primer hauria de començar a explicar la meva història dins Va, explica, els pastorets explica, explica. El jo vaig començar fent de fúria primer de tot i després vaig fer de pastora i llavors vaig fer un any de trànsfuga, vaig sortir els pastorets de Sant Feliu fent d'un de, oh. dels set pecats capitals. Oh. No pot ser. Però res, va ser un any, perquè també feia teatre allà i mira. I llavors després ja vaig tornar, que vaig començar fent de Sant Gabriel aquí Molins. Em vaig partir el paper amb, amb la Xenia Mateu i les dues fèiem de Sant Gabriel. I, aleshores vaig estar tres anys fent de Sant Gabriel i res, doncs em van oferir de fer el paper que sempre havia volut fer, que és el de Raquel. I aquí estic, ara ja fa aquest serà el quart any que faig de Raquel i encantada de la vida i, bueno, també el punt culminant de la meva carrera artística si se pot dir així, doncs va ser l'any passat que TV3 va organitzar el concurs d'Objectiu Pastorets i, bueno, em van seleccionar i vaig poder participar fent de Verge Maria et uh... vam veure, et vam veure per TV3 bueno, i si algú veure, <laughs> està penjat a internet està menjat a internet, <laughs> eh? menjat a internet. <laughs> sí, sí. jo ja m'he mirat com 6 o set vegades i hi ha alguna curiositat de... d'Objectiu Pastorets? Sí. Home, que el més que curiositat és que vaig conèixer molta gent i bé, bueno, fa, fa dos anys ja havíem anat a veure els pastorets de Berga perquè, bueno, vam, ja havíem fet un intercanvi per els cent anys de pastorets d'en de, Pitarra i aleshores ja hi havia gent que es coneixia però aleshores objectiu pastorets vaig conèixer gent que jo havia vist dalt de l'escenari i aleshores també ens va donar peu a doncs, anar a veure altres pastorets com els d'Igualada, els de Calaf, els de Sant Feliu però bé, els de Sant Feliu eren també perquè són els de... també els dirigien uns amics nostres però bé... Això, et dóna peu a anar de la resta de Catalunya, no? Com que tens l'excusa que coneixes gent, doncs, mira, és molt divertit. Has anat viatjant, Sí, sí, i tant. I també has viatjant els últims mesos, diria que, per una altra afició, a veure què ens expliques, diria que és bastant relacionat amb el programa d'avui. Sí, una mica. Una miqueta, va, explica, explica. Res, doncs, que jo fa cosa de dos mesos, a finals de juny, a, havia escoltat un, els Manel, però res, havia sentit així anecdòticament i no hi no, no havia fet més cas. I res, una tarda la meva, millor, la meva millor amiga em va convidar a anar a un concert que feien aquí a Sant Cugat del Vallès. I, bueno, com que no tenia res més a fer, doncs hi vaig anar. I bueno, jo els concerts, bàsicament, el que em dedico a fer quan no conec els grups és escoltar les lletres, no? a veure quin missatge transmeten, perquè penso que és el més important. Uh -huh. I realment Manel em van captivar. Les històries que expliquen les trobo fantàstiques, i a part el cantant, el Guillem, es dedica a fer algunes introduccions a les cançons, bé, bueno, algunes, que hi barreja els personatges de les cançons amb, els, bueno, amb els, eh, els que formen el grup i tal i és molt divertit, jo, a mi em fa molta gràcia i bé, doncs vaig començant a anar de Sant Cugat després em van convidar al eh, concert de Castellà del Vallès i veixinat fent fins que, a veure, he visitat a Manel, a Sant Francesc de Formentera, Constantí, a Vilanova i la Geltrú a les festes de Gràcia, Igualada i Manresa. Fins a Formentera, te n'has Fins a Formentera. Eh? I va ser el millor concert de tots, perquè clar, portàvem tots allà una setmana de vacances, tots relaxats, no hi havia massa gent... I després vam poder parlar amb els, amb els del grup. Jo em vaig fer una foto amb el Guillem. Ah! ah una bona fan, eh, Una bona fan. És ah, la mèdula. M'he comprat les dues samarretes, m'han firmat el CD. I puges a l'escenari sovint. Exacte, això ho volia explicar jo. Um, resulta que fan una cançó que es diu Les Corrandes de la parella estable, que normalment la fan al final del concert i deixen pujar gent del públic a cantar. I jo, bueno, a nou concerts que he anat, doncs sis d'ells he pujat a cantar corrandes. I, res, és maco perquè, a part d'això, coneixes la gent. I, per exemple, la primera que vaig pujar a cantar, que va ser a Cornellà, era el concert abans de marxar a Formentera. I vaig cantar... Us vinc a veure a Formentera, però no tinc a on dormir. I m'ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí. I va ser divertit perquè després, gent que havia anat trobant a diversos concerts, em comencen a dir, tu que anaves a Formentera, no? molta gràcia. Però bueno, tampoc em va servir de res la curranda perquè m'acaba dormint el cotxe. <ríe> I, que... I última curiositat, Helena, uh, diumenge passat on aniràs? A veure, diumenge. va, que això té, també té certa gràcia. Poca gent ho ha fet, jo crec. Diumenge passat jo era a Castella de Nuc. I us preguntareu, i què hi feia jo a Castella Exacte. de Nuc? Exacte. <ríe> doncs què feies allà? resulta que vaig anar al concurs de d'agostos d'atura que fan allà cada, cada últim diumenge d'agost. El famós concurs del Coloma aquí a la Coloma no hi era perquè fa anys que la Coloma ja no hi és, no és al nostre costat. Vaja. Però bé, no hi havia la Coloma però hi havia uns altres gossos. Hi havia, em sembla que eren 14, que la majoria eren catalans, i hi havia dos pastors bascos, que era molt divertit perquè el senties cridar el gos en basc i bueno, que em feia molta gràcia. I després també hi havia una dona, l'única participant del concurs, femenina. i Bé, doncs, a veure, és entretingut perquè a vegades, jo, abans d'haver-hi anat, em pensava que era una mica avorrit, no?, perquè veure un, un gos pasturant les ovelles, doncs, no sé, pensava que, no sé, que seria avorrit, però resulta que no, perquè les proves no són tan fàcils com semblen. No sé si us sembla, us explico sí, com van. Doncs, a veure, hi ha, hi ha dues parts el concurs. Uh, a la primera part, el gos ha de fer ha, bueno, ha de baixar per un camí de banderoles, i el jurat pita dos cops i el gos s'ha de, de jupir a les hordes del seu pastor, i aleshores després va buscar el ramat i l'ha de portar fins a un cercle que hi ha davant del jurat, un cercle fet amb guix. I fins que el gos no està jugut, resulta jaugut, bueno, representa que no s'ha acabat aquesta part de la prova. Un cop ha fet entrar el ramat a dintre del cercle i el jurat ho dona per vàlid, el gos ha de baixar fins a un dels dos portals que hi ha i fer passar el ramat per allà. Això és la primera prova. Tots tenen un temps limitat. Això sí, si superen, em sembla que eren 5 minuts, queden desqualificats. O si el gos mossega les ovelles, també. I aleshores els millors gossos d'aquests, els que tenen, tenen millor puntuació, passen a la segona part, que es fa després d'una pausa. I a la segona part els han de fer entrar dintre d'una mena de cercle fet amb, amb valles a de fer entrar les ovelles allà. I això sembla fàcil, però no és gens, perquè fins que no veus que entra una ovella, no entren. Poden estar-se una hora davant de la porta que no entren. És impressionant, i però realment és, és, jo crec que val la pena qualsevol persona que hi pugui anar. De fet, el de Castella de Nuc no és l'únic, Uh, concurs que fan, se'n fan 5 més se'n fa un al País Basc uh, a Onyari, em sembla que es diu al poble bueno, de fet se'n fan per més Catalunya i diumenge que ve el fan a Ribes de Freser Perfecte, doncs, no sé, després de l'explicació tothom convidat a anar-hi, a veure si... A veure. Potser hi ha gent que s'anima, eh? perquè és curiós. És molt curiós, i més veus els gossos a allà. m'agradaria veure. El que passa és que jo em pensava que hi hauria molts gossos d'atura, bueno, molts gossos pastors catalans, perquè a més els hi donen incentius i tal, però no, no, la majoria de gossos eren border collies. Border collies. Jo en tinc un, el podria portar un any Mira. A veure què tal Doncs a moltes gràcies Elena per aquestes tres curiositats que són espectaculars per començar aquest programa Vull dir que... A vosaltres moltes gràcies. I felicitats pel primer programa Gràcies. No, sí. I si et sembla, Sònia, passem a, a l'espai dels llibres Doncs sí Doncs cada divendres eh, passarem a aquest espai I avui començarem amb el Roger Luna Que ens portarà... Quin llibre ens portarà Roger? Doncs us he portat eh, el llibre que es diu Els dimarts en morri, <coughs> perdó, eh? Ostres, aquest llibre em sona molt, eh, Roger? Sí. Em sembla que em el vas regalar un any pel meu mm -hmm. aniversari, oi? Te'l vas Sí, i tant. Si, a veure, parlar? <ríe> Endavant. Bé, doncs explico una mica. Aquest llibre és de mig àlbum, es diu en català els dimarts en morri i en castellà martes com mi viejo professor. Aleshores, aquest llibre, doncs penso que a mi el que em va agradar d'ell, doncs, a part que jo sóc professor... Institut, i el fet que fos un llibre que parlés d'un profe, doncs ja, ja trau, no? Uh -huh. Però a part d'això, doncs, és un llibre que parla de la vida i és un llibre que a mi, almenys a mi em va impactar perquè parla de la vida des del punt de vista del moment d'abans de morir, no? O sigui, llavors és un, una retrospectiva de com una persona doncs, que, que s'està morint doncs veu eh, el passat, el present i el futur, i com ho relata. Llavors, si de cas, eh, si voleu, llegeix llegeixo un, un petit eh, resum del llibre, bueno, una mica, la, no és resum, però vaja, una, com una mena de, de bueno, quatre ratlles. No? Eh, diu, Morris Swartz, el vell professor és mor i Mitz, el seu antic alumne, el visita cada dimarts per assistir a un curs especial. Un curs en què, partint de l'experiència viscuda, parlaran de temes com l'amor, la família, l'amistat, el perdó, i gràcies al qual Mitz arribarà a entendre el veritable sentit de la vida». Les últimes classes de Morri ensenyaran a mig el valor de les paraules, la riquesa de les emocions i el plaer de la però sobretot la dignitat de les persones davant de les situacions més dures de la vida. Els dimarts en Morri és un relat directe, emocionant i captivador, que ha colpit la consciència de milions de lectors i que explica amb senzillesa el curs natural de la vida. I bé, doncs bàsicament... Penso que és això, o sigui, és, una, és un llibre doncs, que us, us encorat jo que el llegiu, és curtet, no és gaire llarg, i doncs, bàsicament parla d'això, de la vida, i de com doncs, a, a de vegades hi ha persones que t'apareixen a la vida i no saps ben bé d'on surten, ni si seran importants, i al cap dels anys te les tornes a trobar, i resulta que doncs, sí que formen part d'aquell trencaclosques de la, de la teva pròpia experiència, i realment són peces clau. que al final t'acaba marcant, diguéssim. Exacte i bueno, trobo que això us encoratjo a llegir-lo i a veure què n'opineu i tu, Sam, jo te Sí, jo me'l vaig llegir, em va agradar molt, eh, realment el recordo poc perquè fa temps que me'l vaig llegir si no recordo malament farà dos anys o així o sí, tres, o tres potser <laughs> però, però sí que tinc un bon record bueno, a mi em passa que a vegades una mica els llibres però tinc la sensació de, de que un llibre m'ha agradat força doncs moltes gràcies, Roger Gràcies a vosaltres i quan vulgueu, doncs, ja sabeu. Ja et convidarem algun altre dia, ja. Molt bé. El teu avi tenia un bigot i llarg i blanc, i el suc que vam Les teves tietes Baixen a banyar-se A una platja Escenari De la Segona Guerra Mundial us guys. says you're in. I després d'escoltar la cançó d'una estrangera, guanyadora fa pocs mesos d'un premi pel seu videoclip, anem a la Mola. Doncs un cop acabades les vacances, el casal de la Mola, que hem parlat abans és una estona llarga, es va activant a poc a poc. Tots els grups estables, com nosaltres, estan començant a preparar les seves activitats o projectes i, per tant, les properes setmanes us mantindrem informats de totes aquestes propostes. Tot i així, ara mateix, eh, bueno, com ens ha explicat una mica el Joan abans, la Mola està una mica centrada en l'organització d'una de, de les festes populars que... Bueno, que que organitzem. I bueno, està concentrada en el sopar popular de festa major, que, que veu organitzant ja des, de, des del curs anterior. Ja en ja en parlarem més endavant, amb més detall, però ja podeu apuntar-vos la data. Si no m'equivoco, serà el proper dilluns, dia 28 de, de setembre. No, t'equivoquis, segurament a quarts de deu començarà, hi haurà una petita sorpresa després del sopar, Exacte. que convidem amb tothom a... A veure, a veure, veure què... Deixem així una mica d'intriga, si la gent vindrà més. I a més a més, tampoc ens podem oblidar que seguim treballant de valent per a condicionar el local, també, ens diem que, que estavam aquí treballant, treballant, doncs, mmm, esperem poderlo inaugurar passat festa major, això segur. Sí, sí que no ens podem arriscar abans perquè és impossible. Però a veure si aquest el 2009 podriem fer ja alguns actes allà. Seria una il·lusió, no? Molta, molta. Doncs bé, pel que fa a l'agenda dels propers dies, eh, bueno, us podem fer algunes recomanacions. Sí, si us sembla, comencem així amb concerts, que és el més habitual en uh -huh. el món del jovent, només més fàcil d'implicar-se i d'anar-hi. Exacte. I, i la Festa Major de Sant Saloni, que no cau molt lluny, amb cotxe, però també si arriba en tren, doncs aquest dissabte junta eh, l'orquestra local, el grup de la Pegatina i la xaranga famosa de Always Drinking Marching Man, a l'escenari per pertagàs de la població del Vallès. Mhm. Uh -huh. Aquests també vindran segurament per fer... No, segurament no, segur... N'està a major... principi el programa, per tant... Sí, doncs bueno. Veurem, si alguno els pot anar a veure avui, ahir, demà, a Sant Celoni, doncs que... Tindrà l'oportunitat. Aquí a Molins. També aquest dissabte, dia 5, tenim el concert de Berritxarrac a Sant Sadurní de Noia, a les 10 de la nit. Sí, és un grup que cor molt per terres catalanes, mm -hmm. vull dir que... És fàcil de veure, però aquestes èpoques de l'any i a setembre ja costa una mica més. Mm -hmm. Tenim també el Festival d'Altaveu a Sant Boi de Llobregat, que serà el, bueno, el cap de setmana que ve, el 10, del 10 al 12 de setembre, on podrem veure uh, bueno, diferents grups i, i artistes, com per exemple Love of Lesbian, Mazzoni, Gertrudis, entre d'altres. Si voleu més informació la podeu trobar a la pàgina web del festival, que és eh, www.festivalaltaveu.cat. Molt bé, si us sembla que enviem de concerts de teatre... Aquests dies hi ha obres bastant interessants, tant a Barcelona com a comarques, però a Barcelona tenim el versos Teatre, uh, Olor d'Ocell, que és una història de dues dones, d'una presó, dos maneres d'entendre la vida, i que, bàsicament, um, teniu oportunitat dhaver veure del 2 al 20 de setembre, és a dir, que us queden, encara teniu una mica de marge, però no us adormiu, i si voleu això, més informació de l'obra, de de del seu contingut i dels actors que la formen, versosteatre.com. I després també eh, un dels espectacles que, que volia recomanar-vos és Utopia, al Teatre Villarroel, que seria un espectacle doncs, que bueno, simbolitza un espai temporal diferent on la vida és més afi a la poesia que a la física. És un espai de... Ai, un espai... Un espectacle de, de l'autor Leo Bassi. El podreu anar... a a veure a, de l'1 de setembre al 4 d'octubre i per més informació a la pàgina web del teatre i per aquells més avasats potser eh, propostes més culturals més d'esforç, d'allò a vegades costa mica més <laughs> tenim una exposició molt interessant efecte souvenir, fetitges de, vi de viatge més enllà dels tòpics i que parla una mica això els souvenirs, dels records quins nivell existeixen, com són els llenguatges tot això fins al 13 de desembre que aquest sí que és trimestral gairebé l'exposició però volíem mm. anunciar-la perquè si no després estira el temps a sobre amb exposicions i mai s'hi va i on la trobem, Sònia? La trobem al, fins al 13 de desembre al disseny Hub sí, de Barcelona, que és el nou centre de l'Institut de Cultura de Barcelona dedicat a promoure el coneixement, la comprensió i el bon ús del, del món del disseny. I finalment, l'activitat curiosa del cap de setmana, aquest sí que més propera, la trobem a les festes alternatives de Sabadell, que diumenge a les 6 de la tarda doncs podeu participar d'un concurs de menys a de titius i de garrotins. Tots convidats. Mira. Si us sembla, passem al comentari. Dormies mitja gafada del meu braç, ha sonat un claxon de cotxe engallat desobert. Fa uns dies el diari El País publica unes fotografies molt explícites on es podien veure prostitutes i els seus clients pels voltants del mercat de la Boqueria de Barcelona. A partir d'això, els mitjans han començat a escriure, a treure imatges i a parlar amb els veïns afectats sobre un tema que la majoria de gent ja sabíem que hi ha prostitució, que les prostitudes són subsaharianes i que actuen en llocs públics, no passa a parar a ningú que hagi passejat per les rambles a partir de certa hora de la nit. Però és a partir d'aquestes fotografies publicades que els mitjans de comunicació han tret el tema de llum i els polítics han hagut de defensar-se alegant que aquest fet no és competència de l'Ordenança Municipal de Barcelona, sinó que és el govern central que ha de fer alguna cosa al respecte, ja que les noies són immigrants il·legals i els temes d'immigració són cosa seva. Els periodistes del país volien que la notícia tingués ressò, i ho han aconseguit. Res no és casual. Les fotos surten quan ja tothom ha tornat de vacances, quan els polítics reprenen les seves activitats. Podrien haver tret les imatges a l'agost, quan l'agenda mediàtica està buida, no hi ha actes i les pseudonotícies afloren com mai. Però no hauria sigut un moment tan idoni per vendre el gran producte que ha esdevingut la informació. En setembre, els diaris s'omplen de cupons, els fascicles inunden els quioscos i els mitjans de comunicació, com l'empresa que són, treuen els seus productes més valuosos i impactants. D'altra banda, aquestes fotos sí que tenen un punt de reivindicatiu, d'autèntic, de valent, d'aquell periodisme original de carrer, d'aquell en que les notícies no gestaven en rodes de premsa gairebé publicitàries i declaracions preparades a consciència per no acabar dient res i no quedar malament amb ningú. Només espero que ara els mitjans compleixin amb un objectiu que va més enllà d'informar, que no donin voltes a les mateixes imatges mil vegades, sinó que aprofundeixin, que analitzin, que traïn conclusions i que esdevinguin aquests creadors de consciència, aquesta veu de la realitat, del que està passant, que se suposa que són. Perquè si res canvia, només ens toca esperar que les pròximes imatges impactants o el pròxim titular bomba burri per complet dels mitjans de comunicació aquestes noies, aquests veïns i la seva situació. Doncs hem escoltat el comentari de l'Irina Jimeno, que l'havíem anunciat al sumari. Moltíssimes gràcies, molt interessant, la veritat, Irina. Sí, la veritat és que sí, eh? I nosaltres, com a programa, ja ens hem d'anar acomiadant, perquè a l'hora que és a les 8 marxem i hem de posar una cançó. Mm -hmm. Doncs, com diu el Roger, nosaltres ens acomiadem i ho fem recordant-vos que el divendres que ve és diada i no farem programa, però al llarg del cap de setmana podreu escoltar el segon altre veu de la temporada. No us el perdeu. Us deixem ara simp la cançó que aspira a obtenir el Premi Cerverí a la millor lletra de cançó del 2009. Captatio Benevolentiae, que és la més coneguda com Ans ens en sortim, que va ser l'himne himne d'una anunci a la Generalitat de Catalunya, uh -huh. així dels Manel, fins la setmana que ve. sobre taules on els avis canten en nits vora el foc abraçats a una manta. Es tracta de ser els simpàtics del barri, els que ballen i ballen fins que els músics parin i rompen rugants, lluint les millors gales en discos, amb dones, en feines estables i a vegades ens en sortim. I a vegades ens en sortim. I a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim. I a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim. Busquem que bé en el retaule magnífic dels que van pel han posat monolític i afronten la vida mirant-la a la cara. I un dia contents compren flors a sa mare, intentem trempejar per ser persones dignes al pare modèlic que volen les filles, el de la veu greu, el de la mà forta que paga un verbut i carrer porta i després tancar els ulls i sentir el món en calma. Hi ha dos ocellets fent piu dalt d'un arbre ben enllestit. sense i